שבו ויראכו עד אשר יצמח זקנכם, ושבתם. ויראו בני עמון, כי התבאשו עם דוד. וישלח חנון ובני עמון אלף כיכר כסף, לשכור להם, מנארם נהריים, ומנארם מעכה ומצבא, רכב ופרשים. וישכרו להם שניים ושלושים אלף רכב, ואת מלך מעכה ואת עמו, ויבואו ויחנו לפני מידווה. ובני עמון,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 ובני עמון ראו כינס נס ערם, וינוסו גם הם מפני אבשי אחיו, ויבואו האירה, ויבוא יואב ירושלים. וירא ארם כי נגפו לפני ישראל, וישלחו מלאכים, ויוציאו את ארם אשר מעבר הנהר, ושופך שר צבא הדדעזר לפניהם. ויגד לדוד, ויאסוף את כל ישראל, ויעבור הירדן.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 ולא אבה ארם להושיע את בני עמון עוד.